He's so quick! Eta Gawango siedi behatziak dira, Euskalik Hatiak entzuten dituzue eta iso quiz entzuten duzue gaurri iso quiz gure sasominaren eta iso quizen azken. Emankezuna izango da, seigarren eta horretarako gometa enitz lamanditugu, uh, talde ezberdintatik, iso eta iso quiz ezberdintatik. Horda horkesmenak ingo ditugu berala eta lehen taldean, taldean, taldea errango eh, diguten hori zen, marennik. Uh, egunon Hideo Jaurdriguez, Jona Padot, amai dauregi eta Sermin Kamloan, Gawon! Gawon! Gawon! Bai! Prexiste! Bai! Baitu gu uh, lauetan, Joana eta Idoia, siste nio, siste nio, siste nio, siste nio, siste nio, siste nio, siste nio, Entrenatou siste? Es, <redits> bai oh. nio, <toeut> zubalio, nidur, jte sa. Ongi, ashtengela, suen talerdein zen hauteu? Derti patax! Eta, suen bezora hauteu? OK, so let's <laughs> get started. We'll call it Rodrigo. I'll call it Shermyn <Okay>. Campbell. Next to the next episode, Laura Pertsuna. And we'll be right back, <Okay>. Leila Campbell. Good morning. Next to the next episode, Marilu Lapérade. <laughs> we'll call Pierre Balassee and Joshua Guillen. Good morning. Good morning. How are you doing? Baske eta Paz. Baske eta Bada referentzia bat norbaizti zut ez dut. Bola dendak esau zen duestu balio špikatzia. Segura ški. Uh, suen bezora otoi entzuna inuke? Anetxeko jen. Horida <laughs> bezora, tink tink, orduan uh, dorti patoš eta goza, shakurrenzat dios tai lori. Baske eta paz taliarenzat. Isoquiz, saspi manxa, uh, saspi manxa mukadane, kusikudugu norrkera duen eta lehenarekin hasten bereala. berehala. Lehen diokoa, blain test horoko gara da, maten dut kantu bat, edo soin artistaarena, edo soin izkuntza, edo soin garaia. Erantzuna balzularik, buzatzen uzue. Eta orti goiti behitu zue bi segundaruntzeko. Ordoan, seurizan zuen erantzunaz. Bi pundu erantzunena matemauzue. Pundu bat, taleari erantzun txarra matemauzue. Eta matemauzue, artista gehi kantua, iru pundu dituzue. Prexiste? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Hori, basketapaz <risa> <risa> Okei, okay, hasten gira, hasten gira Mh, <risa> mh, mh, mh Hara, jogekin, na <risa> Josu giren, basketapaz Unama? Unama, bai! Bai, bai, bai, bai, bai! <coughs> Uh, Bipundu, kantua? Kantua ez tut. Galtzen dut puntu bat, hitam dut kantore izena eta ez tarri? Es. Uh, iduski, Shulia. Es. Ah, es, es, es. Esu nörk? Tchung chung, chung iluen Ah, bai. Yeah, Lendiskan zen <laughs> kantori ez badutzer nahi erraten. Uh, bigaren kantua. <laughs> Joshu gien, beritz? Anita Parker. Anita Parker, besti ipundu. Kantua? Ah, ja, ez egizuzuk naizuna Zirawo jenera Michel eta hori taktidea baina Michel ditena Michel Michel Michel Michel Mikel ehm bestelian du besteruziak ez iziste ere horitasun ezbait jochulida jochulenzat lobundu wantuko Pierre Valasse couche Lena Go parce 0 Sweet dream You with mix You with mix Tal de ca existe Tal de ca existe You with mix Mais après le goût est bon You with mix est à canton Sweet dreams Sweet dreams il au pendordoan une Jo Jo Janis Joplin Kray Baby Idoia Rodríguez yeah. da eta Kray <laughs> Baby Idu pundu <laughs> <laughs> <laughs> Pierre Balassé uh, Niña Coyote eta Chico Torando Lainoa Idu pundu Asamab dira bat bilo Laubo nia nia nia Laubo nia nia Amar? Uh -huh. eta hiru bazketa pasmentuko a in cineana hello papi idoia <tus> oh <là là. tus> rodriguez um, a a aia aiana kurama eta es grupo ama <tus> <tus>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 Muda bisikiangi, amai ur jauregi dertipatozh taliaren zat, bieztibipundu eta kantua? Ameliketa Ranoa Es... Es es es es es es... Entzatu zu moala? Mi Bada eit... Se nolako kantoat eme... Ama baten nintzak! Ah... Ah... Zat bada kantoat ola muda! Amai ur gartza inak... Uri bisiki Mais une parade. Mais han han. Hey Lola, Lola. Lola. Et tes torchs sont vachement. Mais elle est son nachts hein Lola. Mais voilà. Putain, euh, <coughs> uh, the white stripes, by, <si> Seven Nation Army. By, irupundu berago, euh, kirola seren pas. Diasker basketa pas taliaren sat. Eta are urchin cheese nugu dira. no doubt. No doubts, by. Uh, Eta, don't, don't speak. Eta irupundu sunset deia Rodriguez, SKR dirtipatosh taliaren sat. Normalement, il est magilou euh, entoute massacre nous. Misato Bye bye sala. Hare, hare. La koha mai handutz? Tsena. Alaytu tamider. Tsena? Mila Galdera. Mila Galdera. Bye. Ouf, ça va être une ordinale. Bat bi iru lau borche, s'es mi sorti bat si amak amika amabi, amaylu amalao. Badwi ilu laubosh shesa spi sorti badti amar amika mabbi ilu mal laubosh shesa spi sorti badti amar amika mabbi an aidu waouh allez papa papa et ta va va la vérité la vérité c'est que il aurait gagné là on dit ordinaire Ezguena ezguena no ino ino ansun germina bizkarra horrek estausiko gure taldearen kohesioa ba hori da hala hori intzura idutz bizkarra josu nin ez esut so jo vasiste de kinder gehen noch dann doch Galdera horrek dira beti galdera bat ximplea edo ez, erantzun nona bipundu, erantzun txarra bat beste taliari, bezorak baitu sue. Uh, tara, presiste? Mai. Mai. Mm -hmm. <laughs> len, len galdera, norai zenda, hau tena tera den unamaren bigarhendiska. <laughs> uh, oh, oh. eh, <laughs> eh, <laughs> Betan zero. <laughs> Ale, usten diet. E, ser! Me joshu! Mais ça va ça va sous le riche <rire> <gülüyor> bon, et douzki choulia Non le point 1 2 est SSS es, non laisennaiski e et douzki choulia tu as serranne garagardo bates edo uh, diska bates non barkatois nekien, pixkat puis quatre fascistes assigné à uskar ekiekin baina ne et c'est un ado A <laughs> manco düt, uh, o lave limada? Be solo pundu biaia. Ta Tara. <tose> e, e, e beada. E lada. E beada. Are. O su mattina, fascista. <laughs> <tose> <tose> se nota josenda 400 berroko hartzetan. Joana. <tose> <tose> <tose> la. La bicicletta pundu. La. <tose> <tose> Ka shu. <tose> la iru genera baiu. Ori dalla. Telefono. Telefono Rena. Buzue, la, la, <laughs> la... Denako toi? Batz bi, la... Marilu, kan txantaria zira eta ez fraia ere. Miskar. Marilu, eta nuzul la bat otoi? La... Baten ezu? <laughs> <laughs> Okei, okay, miskar marilu! Um, Baez egiten dugu gure idiokoan. Moentuko, bipundu, uh, dortipatosta lehenzat. Iru, se egitan iragalenda musikaren eguna. Duztu enago dertipatoz? Urdiñagbe. Urdiñagbe, mikron nintzatu gota. Urdiñagbe. Unzu nuan baina urrengorako. Bi pundu gehiago dertipatoz. Zat, segitzen dugu. Noraitzen da, pan primer kapitearen musika emakizuna. E, hox, mainaz jodua. Zas, dugilean, bakizu. Adi. Adi, bai. Adi emakizuna, bi pundu. Gero badu tokiko erbaia. Eh, musika mankizunak dut. Ah, musika baka dut. Nah, entzuten bazenu. Bada musikari nah, tokikoan. Nahi Ma, gunera, du egin. Eta musika mankizunak dut. Bakin izu ebgunera, jotzen dut tokikoa, txemene dut zer gait. Oh, uh, garena, <laughs> nok da, Eduardo Gabina. Badu esena izen bat. Eduardo Gabina. Euskalduna da. <tus> <tus> Kantaria da. Bere esena izena edut, eta moz da. Genero batzatik bestera. Enor uh, du, basketapaz. Iogurina boroba. Iogurina boroba. 2.0 zuentzat. Gabina. Iogurina boroba. Bela mm. da. Erasol sexistari gez. Ez es. amenez zionez. Libre maita, libre bizi. Zura ukerari eutzi. Erasol sexistari genuen hori da. Iso quiz, bai bye bye! bye. Ale, segetzen dugu. <laughs> Hei hei hei! Energia, erratiang <-a> <re gigs> uh, ez şey da. Segeren galdela montuko, lau denetan. Segeren şey galdela, nor harritu da, bilatzen dugu musikari bat. Ha emango ditut, uh, musikari horren taldeak, hajamatu behar duzue, nor den musikaria. Nor harritu da, bilau zezenaren taldea, totem. Paskali irugien. Eitxaren hey, berzen nuen. C'est domaïa, aïe aïe aïe aïe aïe Billa ah, ou ce ah, sont les deux, tout le temps, begis Begisbegi ah, et ah, Sel Tres. Chappiii Chappiii et Cheveriii. Poundou bat, <coughs> veste en sat. Aïe aïe aïe. Ça se peut dire, Gaudela, Gaudela, mais je ne sais pas. On a un doute. Nous avons tous les microphones qui sont Interneten ezkatzen adu. Yas. Ale amart uhteko utza on laxen dut. Euno mikrofonoa. Ba, euno. Ama bash urteko utza on laxen dut. Ikin. Mikrofonoa. Ba, ezendola bi minuterez. Ogo uhtiko. Zorte posua, zorte posua. Eee, 8a mar! 8a bost! Ez istu diokozare gisela parean, hai? Gisela gitea nengo aileak trompatza aportatik. Jushu gigien, 8a bost handut. 8a bost urteko utsia. Ez? Me ezeko nuke, mila behatziun ta 8a mar. Mila sortziun ta... Me utzi! Eus ehean! Esk me gisa ero te... Eus ehean du bat atentzuentzuk? Mila sortziun ta irurgoi. Tien urune. Mila sortzidonta idologeita ama sazpi. Ah, uue? Gana idu pundua zuentzatz. Nun dira lag... gara ihuntako taldeak spotifyen eta? ez esitugu. Mikroak basituzten eta ez dute deus garabatu. Ez. Ah, uue. Nini, ez dutuzten. Ez da inzaha. Nah. Ah, eta bai, Emil Berlinerek hasmatudu. Mila <ances> <titan individua>. <shoulders> sortzidonta idologeita ama sazpi an mikroa. Hasmatudu ez garabaga Zdena gozabela dago tishte txafasen, edo darche ki. Azte bat le nago, cineman, roketman filma atela da, norren biopika da. Betan, berriz ere, Elton John! Me! Olie za egitan! Olie sexista bat da. Esa eskaitik! Bez, serbaite gendernoela ko, beraz. Biak betan, diarex, tabela eta horri da. Elton John! Biak betan girearik da lena mintzatzen dena hori da? Zutinio izze hori ikan. Ah, bon, ador. Zutinio izze ikan matenio hori... Ah, bon. ...pondo adez, polo nashle senzirot, doi, idoea Rodriguez. Eh? Bon, Iesker, sartenu zue, idoea Rodriguez? Eta njena... Ede, pondo urikes, ne horrentzat! Yes! Eta nxei eta lau... Baut, askengeldera batz... Iru pondo balio ditu. Il est punnu pareil, oui. Yes. Allez. Batsi gher dela aizpen izena. C'est il sena wow. au choix. Et tu rigoles e Au denat. Au e denat. Aline et tu rigoles, Karin et tu rigoles. Bien punnu sous le zats. Et ta d'orti patoche. OK D'orti patoche, sendarinan utuko, bimancha, ditouste. Et la paschko gira, l'ester, les nick, pas dugu, tentzungo dugu, Leon. Taldea, bilboko talde bat da, irukotea, basu bat, gitarra bat eta bateria bat horren zuten dugu berala eta gero, irukagen mantsa ingo dugu. Okay. Lehun, talde antuten genuen tuhaiz kantuarekin hori uh, grabatua izan e da gainera denak betan hor live uh, ez, ez daig asko konzertu bat, main hel konzertu moduan egin dute Youtubean ikusten alda hor gainera mostu parte bat piskaz luze baitzen kantua Lehun, ditentzen talde hori tuhaiz kantuarekin tasegitzen dugu gure, adio koan Ixoo Ixoo Ixoo Ixoo Marga zen. Ego nahi marga, zuten ma gaitu zu uh, puteak emendik. Oho! Oho! <laughs> Beritza hita azken emak zuena da, zer nahizetan da. Ah, Sh uh. bai! Uh! Gure horrengo joko gana barmeneko galdelak dira, galdelak biziki erresak dira, kasu ere bat zutantrampak bat dira, nozki. Uh, beti bezala bi pundu berantzun hona entzatpundu bat beste taldeari txaha balin bada. Aztengirab, bere ala. Egoa well, zen? Eman ere eh, zuen eskoak betzen ganean. Ereseku senda, suentzatz. Amar galdera baitut, batzilingo hitugu ashtapenean, teko xiko azkena berzen dugun. Ala ez, lehen galdera noizgira. Ido ya hodik ez? Jona parotzen. Bishunduak noizgira. Noi noi Bimina eta eme detziko. Uh... Ekan dut ez uh, du zeusheran bisegundutan. Ok! Ate! Ate! Zerba Bai, zerba paszada pausan. Ekan eh? dugu. Bisegunda, edo bakizu eta dutzen duzu, edo ez dakizue, okei? Okay. Gero, noiz gireak ez du gau saundelik gara nahi, eh? Asturie, ba... Zuei asmatzea erantzun hon bat. Ha, bakkatu. Okei, nahi godu zuei, alaitz edo maidek? Joshua? Alaaitz. Alaaitz, alaitz ados. Eman, pareko gomita baten muskat alde bat. Kikibirdz! Eh? Uh, ez du tegan izen ik? Oitoi <inaudible> maite. Niki maiteena du tegan. Ameyur. Aztan Shutik. Shutik? Bipon duzu wenzat. Eta ez utzidua tzot al lehen. Shigitzen dugu. Glaugaren galerikin. Bi eta yukulele bat ero shei ditut zambat <Taino>? ari ditut. Bi <tutus> eta <tutus> yukulele <tutus> bat. <tutus> Dio shu gien. Amashei. Amashei, be ingoz, bai! Dio lortro patzen ziren alko hor setan. Ongi? D'arrik ez ez zuzula ero shei sazpi shokako Echango nuen beztela Hashtag hipster Sol gei oktava bat zen ota maten du Oh! Sol gei oktava bat Guginiena Dorti patoš, fite, hamdugu dugu dugu dugu Sol, bai? Sol gei oktava bat, sol Fite, lan zun, fite, otoy Edo baki suwe Bishigundak andu gu Arretta, pashatzen na behitze Bi, povo guretakoak? Bost... Basketa pasentzat, lau dorti patozh entzat. Zuretzat, euh, zark la portuko nuke gawero? Dioztu enago. No, no, me atarmenezeran. Dioztu enago indute, baxatu ikusi dut. Ah, ba ikusi dut. Nik entzun dut. Nik eh ikusi eta entzun dut. Zagia, nesuek. Dioztu, zarkio <risa> dut <Diuxtu>? zarkioz? Enetzat, ilargi a la <Diuxtu? risa> portuko <Diuxtu>? nuke <risa> gawero. Bai, Il a regardé ma critique comme ma casse et rendu sous zuretsat en etsat il a regardé. Ados. Mais les chevalites. Ados. C'est étalao, ça s'explique rien. Cinematte moshkaridira Pascal il dit Goyane Barnena. Jacques Vétang il a Mila. Est, Mila Mais euh Pashkali dugu inbazila, deitu otoi gude ikatila eta egin ziakatu Eta egin ziakatu nolaiten duzuen milanak labak nain Zuluak nain Uri zen dantzuna? Bai? Zer nahi zen dantzuna Egan batetik, bosma joi arte Bat a parte Bat a parte, ados gila Ados gila, zer nahi da diok uri? Bai! Bai deshkubietzen duzu, iso ebankistuna Sok sigaren galdera iso fest sed urtea balima da, soktetan Bye mais on doan bakitras la noxta la noxta ondotik bye et avai i shofest la noxta balimada surtangila la noxta angila euh balaki swekali o kan tana bye ah bye era ko eh bai. bekhba Bat bi iru lau, bosche ça s'est sorti dirty pas touché ça parce bat bi bat bi iru la bosche chez saspit batzi. batti Ouh Askenan batira eta len mancha parce que tu as bi mancha dituzte, tout ce que je t'ai guidé là où Zartan gira, laugaren diokoan gira eta lagaren diokoa blaintez bat zango da, aldiontan musikak, filmak, baketu, filmen musikak entzungo ditugu, nahi ditut filmen izenak. Hortzen ditut, edo francesez, edo beren egi asko izkun zan. bipundu erantzun lona, erantzun txaka, bat, beste eia, bolzu bezor bat entzinean, erabili, eta zten gira esarbaid nahiko egresa, mango dugu, untsatuko gira, tutututu, Ah ouais. Jurassic Park. Pierre, c'est Jurassic Park lui wow. bonnous. <risa> eh ben, c'est culturel. Cool, oui, ah ouais. Euh Bibondus Swan John Williams. John Williams. Mais je craque ma joue. Voilà, voilà, <gülüyor> <gülüyor> Grasik parken zuten genuen, uh, Steven Spielberg en filma, lorgoitam bihiru. Ko servait, dugu. Allee. Mariru bat ki, du La soupo chou. Piervera, c'est du schonago. La soupo chou, bai. Bitsa ah, da antro ere... Esta urginala hori... Esta hori hori da... Halo? <laughs> Edo <laughs> usat asten da horrein... Haba ju... Hitzkiri diri... Hada oz naiz bitxiki asten dela baina baina baina baina baina baina... Ola asten da... Markatu hona juur... Segitzen dugu gude ikonamuntuko... Lau eta Huch... Ouais. Baske eta Baske entzat... Hoita asten dut... Marilu Laperrad... Laida Camblan... Pierre Balazze eta Diosu genek dutela... Baske eta Paz... Taldea... Uh, shortzen petit zen et au et a dorti patoche de la et de hier de gas y en a pas lot à que ça il a donné unsatz baunsatz wisse gerechts le banc la brute et Esses, esses, esses. Et gars gars vit chadel la film français t'es là. Ah, Kilbil. Kilbil. Kilbil. Bon, bon dori, mais ça ne chante pas, papa. Regarde Montuko Basque d'après une sat ça est un chezstein sat, chez Et fini fini. Bichiguna chobra. Matina. Allez on a c'est noté. Ouais. Ah c'est noté Je veux essayer j'ai rien. vois pues huh? oh. uh -huh. de nice gens de jardin et kin waouh c'est culturel ah je souris ah aurait rien vous êtes bisique sadatsewski petit jardin ah d'alensat maintenant oi of the wing tak pat bi joshtangida Euh okay, bah, uh, bah, bah, bah, bah, bah. Oh. La boum <laughs> Et bim oh. Et, Et boum, une, une Et boum. Quoi, Il y <laughs> <'est tout> <laughs> a voilà contre la plus capte <laughs> <laughs> Tu as été amusé ou pas ouais Mhm. Video di Cupatetti che lo den finiva da dar. Non doveva a bortico go hoka ikuatzi Pierre Valasse Mortal Kombat Mortal Kombat bye oh, oh. Mortal Kombat bye <cubertura> Alors là Mais <rires> drasse nori Allez soyez en laguna con Yeto Rio Allez <spices> écoute écoute jusqu'à La Rudoyan La! <culoske lanes> markadakoa <aparenta aqui> Va pas sur que il va traîner là, va il a des gremlins. Il a des gremlins et non tu là. Et non tu là. Dis non mais Lou. Ça dorti pas touche une sat et ta va dire nya nya un mec là, je t'en saute. Oui, c'est là là, je te dis. Fabolitchmoi. Montuko vibatte, son ça trop d'un fabolitchmoi, Il est de Rodriguez, il est de... Maintenant j'ai raté l'avion. Oui, oui, oui. Putain, j'ai raté. Je ne peux pas manger. Je vois que tu es en train de faire. Oui, oui, mais je suis en train de faire. Eti Sen Eti Sen, oui. Eti Sen, oui. Steven Spielberg, il est de... Eti Sen, oui. Laida Laida Laida Laida Laida Laida Laida Laida Laida Laida Laida Laida Laida Laida Laida Laida Avengers Ema ah! m'a fait nous et maintenant tout noir de Tipatocheli et ben et ben Marvel bigation Swainits Je le dis Avengers sen Bayet uh, uh, a Nintendo 6 de Tipatochessat et ta Batbi ilo la bon chez Saspibiderbi Amalao Basque tu as pas Bi Eta Bi mancha Denetan iha Chitsunugu coulé o rangou diokorekin ICO Beris Marga Beris Marga, là Il dit qu'il n'y a pas d'honneur. Marilou L'ordre est-il qu'il s'est trouvé Oui Marilou, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'honneur. Oui, oui. C'est un peu d'honneur d'honneur. Il est en anglais, en espagnol et en france. Il est en anglais et en anglais. Enfin, il est Bipundu ez du balio matea kantoren zena. Prexiste, lehen kantori inglesetik elu da. Kargatu pistoalak ekarri lagunak. Diberti galtzen eta etxurak egitea. Aspertzen eta ziurtaturik dago. Ez zitzikin bat ezagutzen dut. Kaixo, kaixo, kaixo, zein basua, kaixo. Oh, no. Nirvana! Nirvana, bai! Uh, mm. Bai! Kaixo, kaixo, kaixo. <laughs> Hauri da? <laughs> <laughs> Uste zuen adel cela. Les gars. c'est ça, c'est un gnin du sud-ouest de Tsia. Bi pundu dorti patosh en sat. Bigarina franchetique eluda Et série bancoubatant zurekin 5 minutou. Wa, vai. Renou. Renou vai vai. Khnissran biskirshasela. Renou und den genuen Gure irratian, Mistral Gainan, <laughs> kontualekin. <laughs> Ilugarrenak... <laughs> Petit xultik! <shootik. laughs> Petit platanoa! <laughs> Ilugarrenak, sparenetik, iluda. Bai, badek izue pixka bat behatzen zaituela. Zurekin dantzan egin behar dut. Zure itxura jarenek daitzen zidalaiko xinoan. Era kutsin ere gana. Zuk, imantzala eta metala nahi. <laughs> Hahahaha! <laughs> Despacito? Despacito, bai! <laughs> <Despacito, vai. laughs> nah -na e de <laughs> eta, Despacito, bai! Ashtiro, lepoanak nashartu nahi dut, gauzak bela hitara e beraz nirekin ez sode gogoratu. Despacito, entzitem genuen, Luis Fondzi eta Dadeyanki. Dadeyanki. Dadeyanki. Uh, laugarena inglesetik, elduda. Ehm... Uh, Eko arrechats <laughs> mazen <laughs> ut. <laughs> Basabortu anzear egin nuen. Nolabait egin wan bidea, ez dakit nola galdunuan, aurkitu takua arte. Oshatu gabe nengoan, nik isan inzentrishtea eta urdin nengoan. Baina, shentitu nahuzu. Bai, shentitu nahuzu. <laughs> <laughs> Diztira chua eta berria. Berdina batz besala. Lehen aldizu... Ah. Madonna? Madonna, bai! Bai! Seinde? Like a bat besala. Lehen aldizu kitu ha, berdina bat besala, surabiozadio zen duenean, nire ondoan. That was very first Lau! Bi-talentzatz, mm. but azken bat franceszitik elbudena... Mm. Naiko reszaita da, txalatzen dut? Txalatzen dut. <laughs> Mantzaita basikusue Ekaitz vizion ez nukenai, zudio haiten. Pasioa itzal gisza, aurrera egin behar izan nuen. Eroma zaharen ondakinetan, nidekin sartzen auzu. Guretzat ez dago inor trukeak bakarrik, uezona ez... Trap batutan ez du ez zen. Ah, no. Urakarn bestala. Franceszitik, Eta unzex franxi-sas? Entzunut inge? Stefanie de Monak! Bai! bezala niri guri zidan. Maitea xo nagusi ateladu ondatu gude bizitza. Anifak kacheri. Komen hurragan! Bishkeri Ez? Orgaditza nais? Eta ilu garen mancha, borsk garen mancha, Eta errekene mancha egen zato. Durti patochen pato zato. Durti patochen zato. Eta errekene mancha zato. Bih, padean, uh, marilu lapera, leide kamlo, pierre balassé eta diosu gien zato. Klasik antzizaitu diosu. Eta segitzen dugu, skopošu bat pauscha bat. Pauscha bat ingo dugu, besetetale bat entzungo dugu. Beti oskalduna beti inglese saliz, reti retik uliten duten. Don Statikeldu da dualdu zen tele hori burundanga detzen da U Hewing kantua. Taldean zuten genuen, you hewing! Kantuarekin, you hewing! <laughs> Nai! Uh, Dizkalosua Youtubeenda ere, burun danga bihitzaz, burun ikonago danga, uh, uh, uh, <laughs> <şeyzu> Dizkalosua bisiki, bisiki ongi da, gainera. Eee, eta bentzuntzazue, nahizeta taldea bukatu den dola urte bat edobi bisiki, onak dira, guk segitzen gure urrengo diokoarekin. Eta hori Marilu-san! Margilu-san! Margilu-san! Margilu-san! margilu Urengo-yokoan nogna izdezen da, eta suak ali duko Papelak huken dituzue, papel horretan ah. bat dira itzak, itzori ahazan hasi behar bitaldei betan. Ez xuegin, xerrmino. Kaxu eman, zuen, bitaldeak betan haribaitira. Bai. <tutimien>? Ah, Naiz eta tale bateko batek duen dena erraten. Xerrmin hartuko zu papel bat, hango diazu, zer zembakideen papel horretan. Zembakia. <tutimien> Laugahena. Baina aldatzen aldut? Es, yes. bakizun ordean, es. Ezekin ordean? Ba, bakizun. Enxatu, egin, egin izdokoa. Bakizun ziki onge ordean. Eta hasten zira, kura ian, zarei da hori. Aroch, espikatuko dut, fonetikoki gehiago izena, zehetsago izanen da. Orduan oh, lehen gauza da, eraikin bat nun nunbizigiren denak. Mm -hmm. Eta bukaeran da, uh, aldaupan bada bereko partea eta Ano, txeguyen! Txeguyen! Txeguyen! Nola, ginduzu Mahilu la, no la, gindu la perrat basketa paz... Uh, ba e, noshki, noshki, oher nahi gaitzen dut! Gaitzen dut, gaitzen dut! Ola, olai duridu ashtapenetik, bagenikela izan entzela hori... Adikantzinu man genela hori gazela... Eta hori da! Mahilu dioshtuki hachman duzu, tzuk gajena... Suen tzemaki? Eta mikroan mintzatu Eta mikroan mintzatu gota ya! Eki bo? Prezidia, prezidia. Eki bo? Eki bo. Artu demora erasai? Prezidia? Yoko Uri! Niko, son tingle nago. NON! Barkatu, bai. Iko quizze! Iko quizze! Iko quizze! Iko quizze! Iko quizze! Eko izkira! Azt kanada, kisha uriza! Bakilo, gailan dion alian ori indosu? Ori indosu dion alian ere, ta galdo dousu dion alian ere. Bakisu zela, ori gmaila. Bola fitez hatarik, komo sak? Minus boste! Uh, Joana, <laughs> pasitun zui joan ariotai um, <tutu> kutsa. Maz. Penalite. Mahiru <tutu> plaza <tutu> <tutu> <tutu> jo. Joana, saint zemak eguzu. Entzatu gorditzea otai. Bosz garrena. Ados, kurdeion. Ezera kutsa. <tutu> Asi, ah, nahizu laik. Beraz. <tutu> Ahnoa uh, bada bagnean. Eta laguzkoa da. Bazketa paz? Shako. Shakoa, Joana hori ah, da hori da? Ah. Shaqua la Shaqua. Ouais, ça chi, ça chi là. Autoy. Ah ben. Ça ça ça. Je veux dire la chaîne. Et je peux dire je stocke ici, je stocke ici, je vous ponter ici là-bas. Euh Nordal, Laidar, comme Laurent, c'est c'est ma cousine. Sei. Sei, OK, voteacht du Stadt. Mais Jackie Nemo sera dans la. Est-ce que tu m'embrisses maintenant Est-ce Está tudo este bate-bota, hã? É. Mas eu estou aças pia vota. A maior completo está. Sim, mas. Não encaixa guila. Allora, i chauffeur, i chauffeur, si dice che auto centroaggio di là al azkena da eta bengoz, bai. Ador, je suis tout bête. Et tu me tais et manduce et ça, da chepundo mon tuko Basque ta pas une satbih. Euh dorti pato shen sat no risa Edoia. Saspi. Saspi, microfonique S1 OK. Saspi renna. Presse Bai. Oso egesada. Ara. Ah, uh... non mintzatsan <coughs> saiste jo. Bai, Lena go Basque Tapas. Titi titi titi. Eta SS. Mikropono. Eta! Mikrofon antzen. Gatian gira ere ba, me... ez? Bas, ez zen hori, ez zen hori Ez bat zenu deus segituko bon, zuen. Sorry, baby! Ah, no, no, no. Gero, ulertzen dut, laida korejanik, hain manipulatzailea da estapenetik idoya? Gai, hori da bai. Onge zagotzen hau zora, inoztatu. Basketa pasen irugarena. Bat eta 22 minutu ez atzen gira. Pierre Balase, duzu. Bat. Lena. Kurai, honna. Exact. Ah, stand sie da. Où t'es? Il est où? Où Tarzan! Go gien. Mais c'est pas que ça passe si le. Bah. Tarzan. Oui, Tarzan si le. emen goulot, ça élargit là, Amaiok, amaiok... Balatxe kalmatu nu. Amaiok, amaiok... Zure taldeko beste baten gandikados ados, hain ustela izan zira beti guizetan. <laughs> <laughs> Egin zitebiskatu milago otari. <laughs> Beraz, behatzigagen zemakia dut. Beatzigagenak. Eta... Beraz, um, behatzigagen zemakia. Beraz, <laughs> um, behatzigagen zenbakian Zubai, <laughs> amaiok? Ikatzila <tira> herriada, aqui... <gitarra> <eso> Bachoa Oh là là. Sekindra da te non. Sa nieste. Join Simpson s'est son artenaire envers soi, hein. Ben la Joetas. Ah oui. Et j'instrumente Oriecka et Gorcinoena. Euh, gausa bat edo Ah les chiens, mais de façon <si c'était Riff, s, s, s, s. Mais là, c'est dans la ronde. Oh, Elle est derrière là. Allez, ponte yes. okay, <laughs> yes ta guitare. Ah, plait, très yes. Ah, ça, ça, ça, ça. Ah, ça, ça, la scène, va. Ampli la scène, Ah, va, je crois que... Sorti, c'est à Laura. C'est à ce qu'on a, parce que nous avons Alli, eta askena, uh, segitzen da hori, hori, uh, eta hori. <coughs> Zan bat garrena duzu, <ausu>, Josu? Zanen daudzut beria la <coughs> <coughs> Bi, bi garrena. Ez yes. dute yes. yes. yes. garriten ala uh, idatzea den zenbaki fea... Uh, pa pertsuan idatzea den hitzik, ez dute garriten ala. Bitsa Lena bai, Lena bai, ere. Est le naires. Uri da, uri bai, ori juro klarieda ga. Mesker. Ehm, le yaketa bat non e <laughs> um, ketabat, nun, uh, me urte petit kako pertsona batzuk ari diren ari diren eien auekin. Euh, c'est tout à meilleur. Au da. Mahiru, entzienu angeniera ez? Echtu radik. Echtu radik. Echtu radik. Ze? Ah, ez leho. Eztuen partartu ma, Mahiru? Achtu Eta. Ezt. Galdera bat da? Achtu txapketan? Eztatuko digusu. Galdera bat da? Galdera bat da? Galdera bat da? Galdera bat da? Joana gerikin. E norkez du partartu hemen. Galdera bat da? Norkez du shiflar legin. Eta idabaz istu en luson. Dembola bat da. Ebe idabaz leumila, Segi tukur dugu, montuk urduan... Uh, Segi tukur dugu... <laughs> Daushekin! Ila basi zue... Wow! Sortzi eta... Sei! Shai... <laughs> Segana edu, du no, alikotz! No, no, Ila basi dut dala! Eh, soez suwek, veztek! Ah! T'errigo! Basque eta Paz! Uh, Ilu, <inaudible> mancha! Eta Fadean, idartu patoz! Ilu, ere! Ilu, Ilu! azken Ilu! Asken, mancha! Uken dugu, seile <inaudible> du, <inaudible> na, edezena! Iso, kuisena! Ixho! Ixho! Ixho! Ixho! Azken, manxa, seila da, seila da, jaten zuet BD-Ala, inoiz ez duzten egin entzatez, nere ez duzten zuik baten Baik, egin ez Egin duzten entzatez ere ez da egin. egin me ulehketuko. <lacht> Maten tout en boscantou chez Guidan. Ba coacha, gutira bera bos segunda, satiak ez osoik. Bai, satiak. A boscantourien bucarana, a boscantourien bucarana, ingun du ping pong ping pong bats. Así consiste. Así consiste. C'est ça nice de vous. Auch, à force que c'est, à force de ça là. Anguitoris sous les mangues c'est moi. Chat sangaito A, uh, así consiste un suek uh, dirty patoshue bai, que se cobra y tout den eta gero go snyo go ah. giral la gibelka. A okay. rosch. Ta swek suwe, ah, berdin gibelka ola. Menikototku no roschten den nik gibelka. Ta sehan aidu su gibelka. Anuts. Su donanuts. A rosch ta grobs se luira. Ba kotshek kan du lenik swek dirty patosh, okay. gedor basket pass, gedor bris the Eta a La blablabla Ah si Ni itzak galo y tuz Se quiz Ud geyu itzi keraitziko Ulejtua bota bota djuka ez duenak Galtzen du Punnua Naiko argida gutiura bela Galdelak badila es Ale kontrol hasten Ama bosh kantu Minuta bat Ta ogoy du Koncentratu Ongi Hasten gila Entzun dugu anaborsatzi entzun ditugu, um, nahi nuke entzun oh, talde batzta gerobestea, eta abak, mm -hmm. ugean etogeak iteintugu. Azko gira, zurikkin, joana enen talde baten izena otoi. Zu. Zu, lehen bai parean, azko gira, bai darikin. Sezenaren taldea. Sezenaren taldea. Xermin? Esnebeltza. Esnebeltza nondut, hemen, parean, mahi Hemen dikat. Hemen dikat, segitzen dugu, amai Esk Eskabe. Escapeva i, de show. Louis attaque. Louis attaque. Et d'ailleurs. Euh, unça. Es singiramintsatu. Es singiramintsatu. Unça. Nole dann zu denn noch runes, weil ich mal dann insatzenal. Oh. Ah, bis ich ori. Sur de gros choses. Je tire encore une fois. Parian Ah, a isso da eita bestei en fait. En sultan, en sultan, eh. Egintabeik, egintaloguat, bai. Egintaloguat, no gida, no gida, no gida. Eni. Utsu bata izuda. Ukhmurao. Ukhmurao, Parean. Jonas, Jonas handugu. A. E du die Utsu bata. A. Mais ne ken. De rendous, en chus. Tabila tintsuena idu jarunts, Jonas. En sultan, en sultan Kenyarkana. Kenyarkana es! Eta e... Eta e... Berdin... Naidu ikan... Fek... Trompa tusila... Kenyarkana ta diamsen arte... Oh... <laughs> <laughs> Bi pundu egiten ditu PAS ETA bask enzat. Euh, eh, problema berriz alikeri. ¿Sí? Passe ta passe. Sans autre. Passe ta passe. <ríe> passe pas pas. pas pas ta passe parce que ta passe va y avoir tout. Eh, James, gaizentsanen u, lisen presnus, grobe itusutak, chola. Basen goché. Ara, hola denekimo hise khatona louté ola, la rache, skatman board. Irasiadu. Skatman board. La stunt ilotta Ez uh, hau zen gero? Skatpe. Skatpe egin duan mei urek uste ut. I am, mm, mm, am batzen... Gaucher... Road. Unsa, skatman Road. Skatman? Unsa. Unsa, un unsa, <laughs> eta uh, Skatman. Ba eta Skatman? Untza egin aizan da. Eta Shaiua batzen. Unama ez? Eta Skatman. Shaiua. Eta toztibare. A toztibare. <sofzorpo> toztibare. Egiten aldugunan da, ama jurek, kantatzen diba ditu, utxi gabe <sofzorpo> Skatman ez izak, zuentzat puntua. No vexer na idur. Ah, sexen eia, 8200, 8200. legaliza. Para papi, para papa. Aix segi senugu, gure belen. Pero fer. Generera, ki generera. Igna eso? Antzit. Ah. Et otro no, i de minutar. Jourcila urige. Pi pa pa Pi para para pom. Uri seksende ya? Uri da! Bikarenela pashtengida, berri sede amabosk kantu. Se irrati mementoan. Bati da iru. Ah, bau! Ah, bau! Ah, bau! Isikta xo notoi. Shhh! Mitzetan siste zun artean kantuak buketo arte gero ez du deus entzunai. Ah, bau! Ale, bota, bota, mantien. Guasen. Ah, Ayogi nen bai puta bat enerjia ar Oja agolay e go bai emenolay ta pos tu tenais cha no garetchuren divartia I need somebody Help, not just any Estu... C'est dala! Marijan kantasan higdakinan moduan aurore nain zinehan C'est que je t'aime! <tipas> Vachement beaucoup! Ahora shotencu ni tu gutal yontan barean hasiko gira, sukin uh, basketapaz solidaraz gira, ezena? Bas bai, basket eta paz. Josu, sukin seguira. Eh, bechitxarak. Bechitxarak, barean amayux. Bat. Eh, sin da. Eh, fitet, fitet, fitet. Bon bah ça joue. Et non, il y en a un qui a pique, ça du coup écran nous ça du coup. Ouais, mais c'est petit petit peu qu'on a ere. Eh, este ganaquinuen amaiuretzea, gain bikainako. Et parano uri puruana uri atchkiten ta bat bakak hika atchkitzen duzu. Non, mais le Bonton, il est gros, perso. Ama bostan gainesta gaizki batak itzen. Estaba noha de business. Estet. Das ist aus Tu m'insurrais pas Tu m'insurrais pas Oh non, non, non Lumi, la Spice Girls e Deux Toys, <laughs> <eat> <laughs> toys <eat> <laughs> Spartins <laughs> Kashiq denaachanada Beritsharak Anesh Bittagari, Bittagari Allez, c'est la maïdèch Gala, Bittagari Oshkouris, Spice Girls, Shabalch Spartins Spartins Intinconcentratur Non, c'est pas le quartet Voi, spartins Quart, c'est le bassin, c'est bon Non, c'est pas le quartet C'est pas le quartet Aldi dogu <tut> asken <w> <tut> batza me me mainan A Mikel dogu. Aldi askena itzen dugu. Orainen astengitar ate. Kubertan Kubertan espíritu aburekin. Hori da 1 2 Que mi corazón. La nana nana nana nana. Ora kara si estar. Y necesitamos de cuatro. Hay mi ánimo chica. Oy yo finalizo aquí sexy starickess as a man and senior and senior a little bit of marika in my life a little bit of erika by my side and I know what I'm saying and I know I know Ti social, ti perdusan froid Nen duka, senkanta uri gideago entzun maina Dokoa da ama bost, zati entzun ditugu hasikukira handik, eta zurekin txermin Bilao Bilao bilao bilao bilao bai Eta parean marido Marido, marido, marido Bad marido? beef Bad. finish! Bye Laida, bye Eh, uh, yeah, des tudelga yeah. giten. Ba, eta ini. Hasen ogen. Bai, hasen ogen. Eh, bakatu. Sunei dut bezerran on bezerran eta beraz sa haiche kezu suozi, 100 a mark minuto. Gero <cuk> jaiteko <sufaita> nik <cuk> je handut 1 <cuk> 2. Ora, no no, mais la Eta ez bakarrikaldi bat. Eh, <cuk> <herita>. <cuk> <cuk> Non, ciao. Malheureusement, c'est un petit peu. Là, c'est un petit peu. Il va y en a un petit Boroba. Yogurina Boroba. Et toi, j'ai Aventura. Aventura. Bon, c'est. Lubega. Lubega, vaille. Yana. Miquel Labua. Miquel Labua n'est pas là. Paréan. No, no, no, falta badar suede. Ah, da. Handugu osionegin dut, handugu. Eh, ulist demand bai. Eh, te text te, Jona? Te, es dou eskin. Bai, eh, bat sena uh, grasiko gastitxu es, bat mm -hmm. gari gori. Mm -hmm. <laughs> Mila. Joietan. Bueno, el resto sakik gozu beran nok direne. Un grasiste, bon, voilà. Parian joan ongida. bai suchen die schule da es mit das sonnertner äh so in zum markato zu dschiki euh meilleur euh meilleur comparais non non bon et il avait oh la allez au gere bichida Mais <SQL> <gibt> quand ce guétien m'a entoussi. Bon, allez, tant <rit> pis WhatsApp. Ah oui, ba inanesku ak rain. Ba sa jota melé la wak. Degis begi basena. Topa ci. Number 5. Euh Loubegare andou. Sabal s'sabal selena go contane. Idu, gétzin dira. Stress stress trost trost hiru <rires> niko chart ah baye san chakun oh yo au skuchni aste aste sen eh au skuchni au skuchni au aste sen do do la ilo acheter do la ilo acheter ere sen au skuchni ve stand sen eta ve risvegi zakit chano ilo sano baye ilo no so de yamatine c'est bon on les retrouve donc voilà c'est gal saira salene rigariada bon et be ortan usiku gogou goure isho quiz becilaco risker si aih eta bayo la be dine vadia as outros começou o mate a quando tu bate piscata tristeia gibela não sei o que é Ah bem e a luz Ah nós não vai é my love E tu ia cantar tu risque ria só de Eh allez ela estava nessa estação de galochana Cheguei irriti me vento e derrubei esse cenário ali e diz que Para tu nem pá com com seco Me Derti Patox genituen, Idoi Rodrigaz yon apadot, amayur di aurigita, schimmin Kambelon, Ido Pundu, Ido Mancha, Ido Baxiituzte, Aleire, batte gaizki, txalorke, batte hitubu. Ez dira Ido Baxiak meni, ez dira ere ez. Ez, ez, ez, ez, ez, ez dira Ido Baxiak eta ez dira Ido Baxiak eta dira Ido Baxiak dira ere. Sustut ez gaitzailan. Basketa pasz, Marilu la perrad, Leila Kambelon, Perbalase, eta Joshu gien. Perba Ida Ila Nikushiko vida. E Maatik, nikahinenuntz kantorikin. Eta nikrangodut milezker guzileet zertzagatik Aortik pasanilean <paschaliren. tik> <tik> Talde guziak eta gomitak Eta milezker guzileet zuei Entzuleak hortan tiko dugu <tik Gaurko iso quiz eta e Entzulea, Entzulea Entzulea <tik> <tik> <tik> Eta, diosuginen uh, eztiszti bat zikinkotku gu, gude gu, gu, gu emankizuna, ez dugu inhoiz hain ongi bukatu, minierkeak gusiedi, laisztaiak arte, iso kuizzen, eta berba ilai ikusiko. <gül> <Hasta lisa! gül>